Три лекции, три идеи за размишление. Първата лекция, нефилим, продължение. Втората лекция, пратуранците, четвъртата подраса на Атлантида. Третата лекция, толтеките. И три идеи. Първата, безупречността, според толтеките. Втората, истината, според толтеките. И третата, грехопадението, според толтеките както ще видим, те го смятат за велик дар. И наистина е така. Следваща лекция на 4 октомври. Първата лекция – Нефилим. Нефилим или боговете. А родените от тях бяха изполините. Така, Енох още в древността е бил наричан посветеният на избраните в тайното учение. Наричан още посветителят, това е същество, съхранено от началото на времената. Както казах и преди, Енох е един от стражите, от на тайните на цивилизацията, истинската, нечовешката, истинската, която е духовна и божествена цивилизация. След като от Нефилим в последствие се родили много чудовища, Бог казал на Енох да каже на падналите богове, падналите Нефилим, че той ще изтреби от земята чудовищните потомци, после падналите нефилим, пак молят Енох да отиде при Бога и да потълкуват нещата, за да им прости Бог. Енох пак отишъл, но от този разговор нямало полза за нефилим. И така падналите нефилим били заключени на особено място под земята. Нещо, което се нарича Антиагарта, за да дочакат страшния съд. А после Бог изпратил потоп върху техните последствия, изполините и чудовищата, за да пречисти грешното и да даде път на останалото праведно. На едно място Енох казва «Ще има съд дори даже и за праведните същества». От от раннохристиянската църква с ужас четели писанията на Енох и решили да скрият книгите му. И като ги скрили, те мислили, че всичко е наред. Защото те не искали да чуват такива изказвания за грехопадение, за висши същества, за богове, за паднали богове и така нататък. Нито искали да говорят за това. И така църковните отци положили много големи усилия за да залечат книгите на Енох. По-късно, преводачът на Библията, един от преводачите, един монах, Писал, че книгите на Енох били измислица и дори, че те не са съществували. Трябва да кажа наистина, че в Нефилим се заключава тайна, опасна тайна за цялото човечество. Това е истина. Но книгите му и без това, и с описанията и не, понеже хората не могат да тълкуват, те пак ще да останат безопасни. Точно така, както сега има много книги по магия, но повече може да се объркаш, отколкото да разбереш истинските неща. Освен това, древните езици липсват. Големите безчинства на Нефилим, нападналите богове и особено в съюзът им с праторанците, са накарали Бог да изпрати потопа. По-нататък, когато ще говорим за Атлантида, ще видим, че става въпрос за четири много големи потопа. Преди 700 хиляди, преди 300 и, и така и нататък. Там ще обясним по-подробно. Тук става въпрос за един от големите потопи. Какви същества са падналите нефилим? Богове. Нефилим са същества, които пътуват много бързо и нападат много жестоко. След като изгубили същността си, станали много ловки, много опитни, изключително хитри. Това, което казват розен кръцерите за хитростта. Най-трудното нещо е да превърнеш хитростта в съкровен разум. Най-трудно, това е наследство от праторанците и от тези нефилим. И досега е много трудно, ума е станал толкова хитър, че се иска една безпощадна искреност има метод при толтеките и това е начинът, който се отдаде. Така, много опитни, много хитри, много коварни. Те вече ни притежавали мъдрост, но имали много знания, много дързост и много глупост. Според Енох, в началото те имали дълбоки тайни знания, но после са ги използвали лицемерно срещу хората. Нефилим започнали да убиват и то много често. Така те причинили огромни беди на земята. Дори посягали и развалили плодовете на дърветата има ли техника на докосване, с което развалили всичко, което може да се разваля в случая плодовете. Еднох ги предупредил и казал им разчупете оковите, които ви свързват с злото и се молете непрестанно, но нямало резултат. Торанците били в началото си много силна раса, но те били изкривени от една по-голяма сила. Голямата сила на Нефилим. А тяхната сила, макар и частично, идва от звяра. Звяра, който е заключен в бездната и само Абсолюта го управлява. «Жените човешки», казва писанието и книгите на Енох, Заченаха и родиха изполини. Ръстът им стана много голям и те започнаха да изяждат всичко, което хората произвеждаха. Но въпреки това не можеха да бъдат нито нахранени, нито изхранени. Тогава изполините се обърнаха срещу самите хора и започнаха да ги разкъсват, обяснява Енох и да пият от кръвта им. Това също се е предало в много племена. И още те започнали да изтребват птиците, животните, влечугите, рибите, но насищане нямало. А жаждата им била огромна и ненаситна. Голямо било отклонението на нефилим и народените от тях изполини. И затова отец, който е бащата на глъбините, се скрил от тях. И те започнали да търсят енох. Защото те вече не можели да говорят с Бога. Защото изгубили Акаша в себе си. Петият елемент. Тоест, първичната субстанция. Те влязли в другите четири елемента стихият, стихиите на природата. Земя, вода, огън и въздух. А те са недостатъчни. Разбира се, човек може да ги прекрачи, но това е друг въпрос. Те изгубили божествената любов в себе си. И вече нямали ключ за пряка връзка с Бога. Само за връщането в неизменната любов е можело да направи така, че след време те да разговарят отново същност със същност. Енох имал тази любов, а любовта е самият метод. Тя има преколено голяма концентрация. Какво означава концентрация? Голяма концентрация означава сгъстен дух. Но това е нещо, което спада към безмълвието на живота, за което обикновено много не се говори, тъй като тук става въпрос даже за свръхконцентрация. Така това беше първата лекция.